Розділ 64. Ворон уже на мотоциклі, але якщо Хіро кинеться за ним пішки, то зможе перехопити ще до стріту. А може ні. В такому разі Ворон пожене до серед місця зі швидкістю в десятки тисяч миль за годину, поки Хіро тільки намагатиметься завести свій байк. На таких швидкостях, якщо Хіро випустить Ворона з виду, його вже буде на нас догнати. Ворон заводить мотоцикл, починає обережно маневрувати, пробираючись крізь лабіринт труб до виходу. Хіро кидається вперед так швидко, як тільки дозволяють його невидимі ноги. Мчить просто в стіну. Він пробивається крізь неї за кілька секунд після ворона, вибігає на стріт. Його маленький невидимий аватар не може кермувати мотоциклом, тож Хіро набуває нормального вигляду, заскакує в сідло і розвертається. Озирається і бачить, що ворон уже на стріті. Логічна бомба, м'яко сяє блакитним, як важка вода в реакторі. Хіро він іще не помітив. Це шанс. Він дістає катану, націлює байк на ворона, розганяється десь до 60 миль за годину. Нема сенсу їхати надто швидко, аватар ворона можна вбити, лише відтявши йому голову. А переїдь його мотоциклом, і нічого не станеться. Демон-охоронець біжить до ворона, розмахує руками. Ворон підводить голову і бачить Хіро, який мчить до нього, і робить ривок уперед. Меч розтинає повітря позаду нього. Не встиг. Ворон уже, мабуть, зник. Але розвернувшись, Хіро бачить, що той і досі посеред стріту. Врізався в одну з опор монорейки постійна проблема любителів надвеликої швидкості. Бля. вигукують обоє водночас. Ворон провертає вбік серед місця і дає газ, коли хіро, який виїздить на стріт, робить те саменьке. Кілька секунд вже обоє женуть до центру на швидкості близько 50 тисяч миль за годину. Хіро відстає на півмилі, але чітко бачить ворона перед собою. Вуличне освітлення злилося в матову смугу жовтого кольору, а ворон завмер у точці сходження перспективи. Ураган дешевих кольорів та великих пікселів. Якщо я зітну йому голову, йому сім капець. Звісно, погоджується Хуаніта, якщо ти вб'єш ворона, його викине з системи, а якщо викине він не зможе перелогінитись, поки демони не утилізують аватар. А демони вконтролюю я, тому достатньо буде вбити цього засранця один єдиний раз. Коли вони знову приземляться, у них буде кращий доступ до мережі, тому хтось іще зможе зайти в метасвіт і зробити його справу. Не зможе. На землі їх уже чекають дядько Енсо і містер Лі, тому для них питання стоїть так – зараз або ніколи.